Imnul al 33-lea al Sfântului Simeon, noul teolog, cu prescripția despre teologie, despre Sfânta Trăime și ca aceia care au păzit chipul lui Dumnezeu din ei calcă în picioare puterile cererele ale Stăpânului Întunericului, dar ceilalți care au o viață pătimașă sunt ținuți și împărățiți de aceasta. Lumină este Tatăl, lumina este Fiul, Lumină este Duhul Sfânt. Vezi ce spui, frate, vezi să nu greșești călcând pe lângă, că cele trei sunt o singură lumină, nu separată, ci unită, fără contopire între persoane, fiindcă Dumnezeu e cu totul indivizibil prin firear, prin ființă, cu adevărat mai presus de orice ființă. Nu e tăiat în putere, în formă, în slavă, în înfățișare, că se vede întreg o lumină simplă. În acestea una sunt persoanele, în ființa una. Una, cele trei postaze, cele trei persoane, că cele trei sunt în una, în ființă, într-o singură ființă a Dumnezeirii, și una, și ființa Dumnezeirii sunt cele trei, cele trei, cele trei sunt o singură putere, cele trei persoane sunt o singură slavă, cele trei sunt o singură fire, ființă și Dumnezeire. Ele sunt și lumina acea una care luminează lumea, conform Ioan 1 cu 18 cu 2. Nu lumea aceasta văzută, să nu fie și nu l-a cunoscut, nici nu poate să-L cunoască pe Dumnezeu lumea aceasta văzută, conform Ioan 1,10, 1, 1 cu 14. Nici prietenii lumii, deoarece cine iubește lumea, e vrăjmașa lui Dumnezeu, conform Iacob 4, ci numim lume, cosmos, omul pe care l-a făcut după chipul și după asemănarea lui, conform facere 1,26. Pentru că e împodobit cu virtuți, stăpânește peste cele pământești și așa cum acela are putere peste toate, Dumnezeu tot așa și el împărățește peste patim. Aceasta înseamnă a fi după chipul lui Dumnezeu, ca ta icona teu Supune pe demonii care meșteșugesc răutatea, calcă în picioare balaurul cel vechi și mare ca pe o vrabie umilă. Interesant aici satana, comparat cu o vrabie, <coughs> cu o ființă umilă, mică, cum ascultă copiile, stăpânitorul acesta care a căzut pentru că a pierdut lumina, despre căderea demonului, despre căderea satanei, a ajuns în întuneric unde este împreună cu toți care au căzut împreună cu el din cer în întuneric și împărățește în el, adică în întuneric, peste demonii și peste oamenii ținuți întru el, în iad. Orice suflet care nu vede lumina vieții care se lucește zi și noapte, e pedepsit, rănit, îmblânzit, dus, legat și străpuns de el, de satana, în fiecare zi cu săgețile plăcerilor. Chiar dacă îi se pare că îi se împotrivește, chiar dacă îi se pare că nu cade la repururile război neîmpăcat cu acesta, cu sudoare și multă ostenală, chin și durere. Dar orice suflet care vede lumina dumnezească de unde a căzut acela, îl disprețuiește pe diavol, și lumina de însăși lumina cea neapropiată calcă în picioare pe stăpânul întunericului, pe satana, ca pe niște frunze care au căzut la pământ dintr-un pom înalt, căci aceasta așa are puterea, căci acesta satana așa are puterea și stăpânirea în întuneric, iar în lumină se face un stârv mor cu totul, dar când auzi lumină ia seama de care lumină îți vorbesc. Să nu socotești că vorbesc de lumina soarelui, căci în lumina acestui aveți mulți oameni care păcătuiesc, care sunt biciuiți cumplit, care cad și spumegă în mijlocul zilei și pătimezi nevăzut de la duhurile rele. Și iată o vorbire despre demonizați. Un exemplu despre faptul că pentru Sfântul Simeon demonizarea era o realitate și că probabil o văzuse, văzuse oameni demonizați în. Capitala Imperiului, roman de răsărit la Constantinopol. Deci, vezi, mulți oameni care păcătuiesc ca mine, care sunt biciuiți cumplit de către demon care ca și spume gămijocul zilei și pătimezi nevăzut de la duhurile rele. Și deși soarele strălucește, nu e de niciun folos pentru cei ce s-au predat demonilor. Prin urmare, nu-ți vorbesc de lumina soarelui simțit, nu de cea a zilei, să nu fie. Nu de cea a nu de cea a multelor stele, nu de lumina lumii, Ce vreau să-ți că strălucirea niciunei alte lumini văzute n-are deloc o asemenea lucrare. Căci luminile simțite luminează numai ochii noștri simțiți, nu strălucești și nu fac să se vadă decât strălucurile simțite, nu și cele gândite. Deci toți văd numai cele simțite sunt orb față de ochii înțelești cu mintea inimii. Trebuie așadar cu ochii înțelești cu mintea, inimii înțelese cu mintea, să fie luminat și ei de o lumină înțeleasă cu mintea spirituală. Căci dacă acela care repupirele trupului stinse cu totul orb, știind unde este, sufletul al cărui ochi este orb nu va fi oare cu atât mai mult întunecat și aproape mor cu trupul, cu fapta și cu... Deci spune Sfântul Simeon dacă... Un om care cu ochii nu vede deloc lumina, un, oricare, un om care este orb douăvnicește, care este întunecat cu sufletul, oare va vedea el lumina? Nu, va fi tot la fel de întunecat ca și cel, și de necunoscător a luminii, ca și cel care este orb cu ochii fizici. Căci dacă acela, am zis această frază, înțelege deci exact de care lume îți vorbesc, Căci nu-ți vorbesc de credință, nu-ți vorbesc de lucrarea faptelor, nici de pocăință, nici de post, nici de neagoniseală, nici de înțelepciune, nici de cunoaștere, nici de învățarea altora. Căci acestea nu sunt nimic, nu sunt nici lumina, nici strălucirea luminii de care vorbesc, cum nu sunt nici evlavia din afară, nici chipul zmerit și umil. Căci toate acestea sunt fapte și împlinirea le poruncilor dacă se fac și împlinesc bine așa cum poruncește Creatorul. Lacrimile se varsă multe feluri și sunt sau folositoare sau vatăm încă și mai mult, până acolo încât în sine sunt cu totul inutile. Privegherea nu este negreși numai a monahilor, ci și a oamenilor din popor ce se îndelenicesc, îndelenicesc cu ferurite munci, iar femeile care țes topitorii și turnătorii de aur priveghează mai mult decât cei mai mulți monahi. Adică pierd timpul muncind în industria în care sunt. De aceea spunem că niciuna din toate aceste fapte virtuoase nu e lumină. Nici chiar adunate la un loc toate faptele și virtuțile nu se închip de lumina dumnezeiască. Căci toate faptele oamenilor sunt departe de iar faptele împlinite de noi, față de ce ce viețuiesc în răutate, se numesc lumina, ca unele care <coughs> călăuzesc pe aceea spre cele bune. Și atunci ceea ce unele Ceea ce în mine e întuneric și mă face orb, devine pentru aproapele meu lumină și iluminează pe cei ce mă văd. Și ca să nu bănuiești că-ți spun paradoxuri, ascultă și-ți și voi spune dezlegarea enimei, en enigmei. Postez poate pentru tine ca să mă arăt postind și acest lucru mi se face negreșit pentru ochii mei un ac împlântat ca o bârnă în mijlocul lor, a ochilor. Tu însă te luminezi văzându-mă dacă nu mă osândești și te ocărești pe tine în sus ca unul stăpânit cu totul de Comia pântecului. Fiindcă plecând de aici își călăuzi spre înfrânarea pântecelui și înveți să ne socotești în vădi desfătarea. Adică dacă cineva face virtutea fățărnicindu-se numai de ochii lumii, poate să fie un exemplu bun pentru cineva care vrea să facă cu adevărat acea virtute. Așa că, câteodată, și exemplu machiavelic și exemplul fariseic poate fi un exemplu bun pentru cel care îl înțelege, nu fariseic, ci ia pildă pentru adevărata virtute. Sau iarăși mă îmbrac umil și zdrențuros și plimbându-mă într-o singură haină mă gândesc să vânesc lavă și laudă de la cei ce mă văd. Și mă lor ca un alt nou, ca alt, alt nou apostol și de aceea acest lucru mi se face pricină de toată vătămarea. De întuneric și plăcă pâclă groasă sufletul meu însă pe oamenii care mă văd, acest lucru luminează și îi învață să disprețească găteala, să disprețească bogăția și să se țină de o haină umilă și aspră, care cu adevărat veșmântul apostolului. Așa și toate celelalte făptuiri ale virtuților sunt făptuiri fără lumină, fapte fără rază, căci atunci când toate faptele virtuose sunt adunate împreună, precum spuneam mai înainte, și se fac una, ele se aseamănă unui sfeșnic lipsit de lumină. Ceea ce vrea să spună Sfânt Simeon aici este că toate faptele și virtuțile noastre nu sunt importante dacă nu simțim noi prezența Harului și dacă nu vedem lumina dumnezeiască. În sensul că orice faptă noastră bună nu este făcută pentru, ea, pentru ea, ea însăși. Nu trebuie să gândim că trebuie să facem o faptă bună numai de dragul de a, de a o face, ci orice faptă bună trebuie să ne curățească sufletul și să ne facă proprii vederii lui Dumnezeu și simțirii Harului Dumnezeesc. Pentru că așa cum cărbunii nu pot fi numiți foc, nici lemnele, flăcări, tot așa nici toată credința, nici... Nici împlinirea poruncelor nu sunt vrenice să se numească foc, flacără sau lumină Dumnezească, căci nici nu sunt cu adevărat așa ceva, ci ele doar pot primi focul, se pot apropia de lumină și se pot aprinde printr-o unire negrăită. Aceasta e toată lauda și faima virtuților. Că virtuțiile Dumnezești, virtuțile noastre creștin ortodox sunt numai mijloace spre a ne face proprii de lumina lui Dumnezeu. Sunt căi prin care noi ne curățim de patim pentru a fi niște sfeșnice, niște candele în care lumina dumnezeiască, în care Dumnezeu trimite lumina sa pentru ca să fim torțe aprinse, candele aprinse. De aceea se săvârșește de noi toată așeza și toate făptuirile, toate faptele bune, ca să ne împărtășim ca un opaiți de lumina Dumnezească, sufletul punându-le pe toate acestea ca pe o ceară înaintea luminii cele neapropiate, sau mai degrabă, așa cum papirusul este cufundat în ceara și, și sufletul bibat cu toate aceste virtuți se va prinde întreg de ea până când poate să o vadă, pe cât o va putea aduce în casa lui și atunci virtuțile luminate, ca unele ce s-au împărtășit de lumina Dumnezească. Se numește ele lumină, sau mai bine zis, sunt și ele lumină, fiind amestecate cu lumina, și scânteiază lumină și asupra sufletului și a trupului, și îl fac să strălucească cu adevărat mai întâi pe cel ce le-a gunisit, iar mai apoi pe toți ceilalți care sunt în întunericul vieții, pe care luminează Hristoase în Duhul cel Preasfânt și îi fă moștenitor ai împărăției cerurilor, împrână cu toți sfinții tăi, acum și în veci, amin. Ceea ce a vrut Sfântul Simeon să ne spună în acest al 33-lea imn al iubirii dumnezești a fost aceea că faptele nu sunt de ajuns pentru a ne mântui dacă nu aduc în noi lumina dumnezească, dacă nu ne fac proprii sălășluiirii luminii preasfintei trăimii noi și că faptele fără credință sunt moarte, cum spune Sfântul Apostol Iacov, dar și faptele și credința fără prezența Harului Dumnezeu în noi și fără vederea luminii dumnezești iarăși sunt eh, credință și fapte moarte, care nu ne unesc, nu ne eh, aduc în comuniunea cu eh, Dumnezeu, ci ne fac să ne bucurăm eh, doar de virtuții în ele însele, dar fără să ne conducă spre această comuniune dumnezească cu Stăpânul nostru, cu Domnul și Dumnezeul nostru, cu Sfânta trime.